здатний видобутися з неможливого і змусити таких, як я, ставати дияволами та перекроювати дітей Адама і Єви за своїм образом і подобою. Я ненавиджу їх. Замилування і ненависть зливаються в один страшний сплав, і мене судомить від болю, від кожної диявольської витівки, заради якої я змушений впускати в себе пекло. Просто цього ніхто не бачить. Я самолюбний, як самолюбні тільки раби. Моя калитка збирає в собі монетки проданих душ. Інколи я розмінюю одну з них, щоб довути дві. Інколи я помиляюся. Я мрію вийти на волю, я мрію зникнути, мрію почати від самого початку, стати вошою, слимаком, мохом, ким завгодно. Люди називають мене дияволом, у чомусь вони мають слушність. Але ця жінка, ця дияволиця, я посміхаюся, вдала гра слів вийшла. А та, що поцупила розпечену монетку загиблої душі з під самісінького мого носа, пошила диявола в дурні. О радосте моя довгоного перлино, не позбавляй північі перо щастя нової зустрічі. Я не все знаючий і не всесильний, але зате я терплячий і вмію відрізняти овець від козлищ і перетворювати останніх наловчих вовків пекла. Де ти, Люба? Я йду, я шукаю тебе. Повір чесному слову диявола, за певних обставин я навіть погоджуся залишити тобі маленьку душу цього наївного кишенькового злодія, якого я для розваги Змусив повіситися на власному ремені. Не віриш? Питаєш, що це за обставини? Ніколи не ставайте до розмови з циганками чи дияволами. Люди називають мене нечистим. Я називаю їх людьми. Книга друга. Тумани старого цвинтаря. Розділ четвертий. Ніч недовірливо пробувала на зуб золоту монетку місяця. І надкушений диск фальшивим талером покотився до обрію, де й завис щербиною до гори. Фіолетові тіні Похмуро сновигали межи стовбурами, немов намагалися зрозуміти, хто ж вони насправді, безневинні поєднання світла й пітьми, чи самої лише тьми, тіми, тьми. Ми глузливо отзивався вітер і роздирав примари на клапті, наслідуючи вітер. Ухкав голодний пугач І вдивлявся в ніч Близкітливими хотячими очима Сивий вовк, що сидів на порослому Заячою капустою пагорку Задер морда до неба Хотів був завити, але передумав І тільки ліниво облизнувся Намиті розтуливши і клас ту пащу Бурлака вітер перестав гратися з тінями, закоцюблими пальцями перебрав білясту шерсть, скуйовдив сніжно-білі пасма на загривку. вовк трохи зіщулився, стиха рикнувши, тож вітер поквапився піти геть. Десь у лісі неподалік від могутніх стін Тенецького монастиря розлога вила з грая. І це була значно цікавіша забава